Gure Goizbergi saiuunko gomita dugu patxizabaleta patxi zabaleta, zabaleta nafarar politikaria odoi bat orai egititua balima ere politikatik eta unekin komentatu nahi ditugunak dira aurten eta ondoko asteetan funtzian hegoaldian dituzten hautezkundeak hegoaldian eta espainol estaduan. Egunan behar patxi zabaleta? Egunzuei ere bai Ara, behazeldu den maiatzaren 96-an Europako autoskundeek imatean, zueko gizanen dituzie behaz erriko etxenak, udalitxedo erriko etxenak, eta ere lugalde batzuenak, ara nola, nafarrokoa, eh? Baina horiek baino lehen, api hilaren ogoita zorzian, legislatiboak, eh, Espainiano Estaduan, hauek eh, aintzinatuak izan direnak? Autoskunde horiek, autoskunde orokorrak deitzen ditugunak estatukoak, estatuko legislatibak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 Eta gero berriz ilebete bat beranduago daude, ba udaletxeak berritzeko hauteskundeak e, baita ere autonomiakoak toki batzuetan ez denetan, Nafarroan bai Euskal Herriko ez, eta baita ere europearrak. Azkeneko hiru hoiek egun batean, baina ilebete bat lehenago, ilebete bat pidugun gutxi lehenago estatukoak.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 Kongresura berriz, EH Bildu alde batetik eta ez dakigu orain goz, edo oraindik dik zerreginen duen gero baik. Ongi da, ukanen dugu oraino parada, zurikin hauteskunde horietaz hitz egiteko, patxi izabaleta eldu diren apil eta maiatzian, eta mil esker eman dauzkiguzun argitasun orientzata. Eskerrik asko zuei eta badak izuei nahi duzuen arte, eta ba, agur bat, iparraldeko entzulego, entzulego ari ere.